Was hast du geschrieben? Ja. Heute. Heute. Ik heb keine Pakete von TNT bekommen. Noch einmal. Heute. Hab, Ik heb. Ja. Keine van von TNT bekommen. Ja. En ook keinen Aviso erhalten. Gut. Uh, Imprimurend verbo um, verbul trecut al doilea. Da. Da? da. Hoite Hoi habe ich. Da, și am scris așa și după a am zis că nu sună bine, am inversat. Um, regula absoluta. verbul al doilea. Hoite habe ich gestern habe ich das gemacht. Da. A, ok. Okay. Bun. Uh, și mai de parte? Uite, heb ik geen pakketten voor TNT in en ook geen avis erhalte. Ja, deze aviso is das? Ja, ik denk Ik denk dat het een. Ja, ik denk dat het dus. Ja, ik denk dat het dus. Ja, ik denk dat het dus. Ja, ik das Cum spui? Eu am primit un din asta. Cum spune? Avizom? Da. A, atunci era Cain. Cain. Ihh, e, da? Cain. Pentru că -i, îi das. Da. Am înțeles. Da? Good. A, ok, dar, da, am greșit. Dar oricum am inteles. Da, da, așa. am înțeles Sigur că am înțeles. Um, dar um, ca idee te gândești dacă i-das la acuzative cine? Da. Am ik Şeize. Da, egal acum astea. Eu simt het îmi la merge, noi pe Good. Ok, uite ăsta. internet. Probleme sau neclarități. Nu, asta nu era het Mhm. am căzut, mă gândeam că Dat is parcă poate nu Uite, havei... Ba da, se pune. Da. Toate se numără. Und nu se numără sau aber. Dar restul da. se, se numără. Bun. Da. Ok, dacă nu mai ai alte uh, curiozități momentan, o să reluăm pe scurt, rapid, ce am făcut despre conjunctiv. Okay. Ca să vedem... Uh, Ce-a rămas și ce, ce mai trebuie clarificat. Deci, cum spuneam, conjunctiv avem, două, pentru conjunctiv avem două forme, conjunctiv 1 și conjunctiv 2. Conjunctiv 2 este cel cu o speranță sau o dorință. Conjunctiv da. 1 este vorbirea indirectă, ia? Da. Bun. Um, și cum spui, um, eu aș avea o întrebare. Ich hätte eine frage. Ich hätte eine frage. Uh -huh. Și um, eu aș fi cumpărat o casă frumoasă. Ich hätte ein, ein schönes haus gekauft. Foarte bine. Și eu aș fi primit un pachet. Ich hätte ein pachet bekommen. Foarte bine. Mhm. Uh -huh. Și cum spui dacă eu aș fi primit un pachet, nu eram aici. Um, acum e mai complicat. Am venit un pacet. Erhalten. Bekomme. Wenn ich ein Paket bekomme, würde ich nicht da sein. Wäre ich nicht da. Ok, uh, numai că prima parte. Deci, dacă aș fi primit un pachet, Încoate cum spui eu aș fi primit un pachet? Ich hätte ein pachet bekommen. Exact. Ich hätte ja? ein pachet, hätte ein pachet. Bekommen. bekommen. Și acum dacă spui da. dacă aș fi primit un pachet? Practic, um, da, pui pe ven, că asta înseamnă dacă. Da. Veni. Um, veni. Ersta samut aici. Ven. Ven ich bekommen? No, ven ich ein hätte, Exact, deci verbul care e al doilea, pur și simplu duș la sfârșit și restul rămân la fel. Ven ich ein Paket Exact. Nu aș fi aici. Wäre nicht da. Genau, wäre nicht hier, oder da. da. Ja. Dacă aș, primi, aș fi primit un, uh, un pachet. Good. Și um, pe, pe același principiu, um, el ar fi putut să-și cumpere o, un apartament nou. Er uh -huh. könnte uh -huh. eine neue Wohnung kaufen. Genau. Oder er könnte sich kaufen. Pentru, Pentru că zici eine, eine neue Wohnung kaufel uh -huh, Că e Zic kaufel când își cumpără ceva Ia? Yeah? Da Good Și uh, cum spui um, Eu aș fi putut să cumpăr o mașină nouă Ich könnte Ein neues Auto kaufel Deci ich könnte Ich könnte Cum traduce Ai... conte"? Eu, eu sunt. Nu. Nu, eu aș putea. Exact, eu aș putea, dar eu am zis, eu aș fi putut. Ok. Ich konnte. Nu. Ich konnte înseamnă eu aș, eu am putut. Eu am putut, da. Am. Eu aș fi putut. Putut. Gândește-te cum spui, eu aș fi cumpărat. Ich hätte, gekauft. ich hätte gekauft. Eu aș fi putut? Nu știu. Deci, ah. ich hätte gekauft. Ok. Se vede ce mă aici, nu? Da, da, da. Ăsta provine, practic, din ich habe gekauft. gekauft. Good. Și acum, dacă noi vrem să, ob să obținem... Eu nu aș fi cumpărat, ci aș fi putut Practic, el provine din Eu am putut Da Și cum dar spui, eu am putut? Dar... Eu pot încă o dată? Foarte bine Eu am putut Deci, trebuie să vezi Cele trei forme ale, ale, ale lui Conan ik sunt? Ich. Ich KAN, KANTE. KANEN. KANEN. IH. KAN, KANEN. prostie. KAN, KAN, Ik KAN, KAN, KAN, KANEN. IH. KAN, KANEN. IH. KAN, KANEN. IH. KAN, KANEN. IH. KAN, KANEN. KAN, KAN, KAN, KAN, Hai să mai luăm un alt verb. Kaufen. Kaufen. Kaufte. Foarte bine. Kaufte. Gekauft. Gekauft. Da. Deci, eu am cumpărat. Ich konnte. Nu, am cumpărat. Ich habe gekauft. Foarte bine. Eu am putut. Exact, cu același principiu. Deci, pui pe haben plus forma a treia. Ich habe gekonnt*. Exact, ich habe gekonnt*. Ich habe gekonnt*. Okay. Ich habe gekonnt*. Păi, eu n-am folosit nicio altă chestie. Sau, în loc de asta, poți să folosești forma a doua. Ich konnte. Ich konnte. Exact. Asta înseamnă același lucru. Eu am putut. Am înțeles, da. Chiar, n-am știut. Efectiv, de-aia și... Mi se a că prea în dar n-am știut asta. Da, e clar acum de ce e așa. E clar, da. Bun, din această formă, de aici, Da. Obținem, eu aș fi putut. Deci asta înseamnă, eu am putut. Și ca să obținem da. aș fi putut, îl transformăm pe ăsta, pe ăsta habă, care e verbul auxiliar. Îl punem la în... um, conjunctiv. Deci, ich hätte, gekonte. Gegekont. Ich hätte gekonnt. Eu aș fi putut. Eu aș fi cumpărat? Ich hätte. E exact. Observi asemănarea? Da. Deci practic da. ce mi se pare groazii e gekont ăla, chiar nu l-am cunoscut. Nu am. Practica să obții forma asta de conjunctiv, pui verbul auxiliar, în cazul asta, hätte. Plus forma a treia. Și asta e forma a treia lui. gecont. Da. De asta este esențial ca la fiecare verb să știi cele trei forme. Können, konte, gekont. Da, chiar n-am știut. Ok? Da. Bun. Și cum spui um, el ar fi putut să-și cumpere o mașină nouă? Er hätte Mhm. Uh -huh. ein neues auto kaufen. Genau. Ja? Yeah? Da, da, înțeleg să. Gut. Bitte, ihr könnt. Ihr nu ihr könnt. Ihr könnt. Ihr Mhm. Și cum spui, um, ați putea, vă rog să mă ajutați? Ähm um, könntet könntet bitte mir helfen? Um, cum, deci cum spui, eu aș putea Mm -hmm. Tu ai putea? Du kannst. Nein. Asta înseamnă tu poți. Du könntest. Exact. Du könntest. El ar putea? Er exact. Noi am putea? Wir können. Nein. Asta înseamnă noi putem. Wir könnten. Könnte. Könnten. Könnten. Wir könnten. Ja? Și voi ați putea? Ihr Exact. Și dumneavoastră ați putea? Zi, cântă. N. Zi, cântă. Zi, cântă. Zi, cântă. Exact. Da. Deci, dacă ați putea să mă ajutați, cum spune? Cântă. Cântă. Exact. Zi, Sie Zi, cântă. Zi, cântă. Zi, cântă. Yeah? Cânteul ăsta. De la. Ați putea. Da. Mhm. Mm Și cum spui, în locul tău nu aș mânca așa gras. Andai no, niște mal, an An, niște Exact. Stele. Da? Yeah? Andai niște stele fett so fett so fett so hätte ich ja yeah. nicht so fett gegessen uh, fett gegessen da. okay traduo asta în locul tău așa eu așa îți fi mâncat așa graț foarte bine dar eu am spus în locul tău eu nu aș mânca nu nu aș fi mâncat dus als je de stelle, hätte ik, hette ik niet zo kunst bij jou je ik esse nu jou Ik doe Ik wilde je La prezent. Da. Ja. Ik würde essen En je La prezent iese. Da. Eu aș mânca la prezent, exact. Și acum dacă ne venim la propoziția noastră, în locul tău nu aș mânca așa gras? An deine Stelle hätte ich nicht. Nein? No, an deiner Stelle an würde an. Ich, an deine stelle, würde ich nicht so z gegessen. Nein? Nu, essen. Genau. Würde ich nichts so auf fett oder fettig essen. Da. Da? Deci da. ține minte că würde nu este decât cu infinitivul, cu esen. Nu este vir de gegessen, niciodată. Am înțeleg. Da? Și asta e la prânz. Eu aș mânca. heta gheghesen, pe de altă parte, nu este niciodată heta plus esen. Da, nu merge. Este heta gheghesen, dar nu heta essen. Da. Ok? Da, da, acum înțeleg. Good. Um. Și cum spui? Dacă aș avea timp, aș merge um, la cinema. Wenn ich Zeit hätte... Aș merge. Könnte ich ans Kino gehen? Nochmal? Hete. hätte... Ja? Könnte ich... Als je Kino dan Als je tijd hebt, dan kan je Als je kijkt, dan kan je het aș doen. Als <laughs> würde ich Mhm. Ich kreb in Kino. Exact. In das Kino sau ins in Kino. Cați in... in cinema. Da. Da? Wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino gehen. Ja. Da. Dar dacă cum spui, dacă el, nu, dacă tu ai avea timp, ai merge la plajă. La mare, nu la plajă, la mare. Wenn du Zeit hättest Würdest du an... ans meer gehen. Gehen oder fahren? Fahren. Ja, wenn du Zeit hättest. Da kann ja wer timp. Mhm. Mm Bun. Și cum s-poi dacă uh, nu aș fi așa obosit, aș veni la tine. Venit nic, so mult de veri. Würde ich bei dir Comen. Foarte bine. Deci ven ich nicht. zo So. so würde. Müde wäre, ja? Würde ich. Würde ich. ich zu. Ich bin zu bei dir. dir, ich komme zu dir. Zu w dir. Ich zu dir kommen. Komen. Bun. Deci practic aș veni la tine, ich würde kommen. Da. da Dar um, Conjunctivul ăsta doi îl mai putem forma într-un fel okay. Luăm Preteritumul unui verb Adică forma aia de la mijloc Da Și punem un uh, Umlaut Gândește-te cum este verbul Care sunt cele trei forme ale verbului zain Zain Sein var și gewesen. Var gewesen. Da. Deci. Dacă vrei să spui. Eu aș fi. Cum spui. Ich würde sein. Ich würde ze. Nein. Ja, das simt. Ich würde sein. Ich würde sein, oder. Um, ich bin gewesen. Nein, ich bin nu, ge gewesen im fost. Frustrate, frustrate. Ich wäre. Ich wäre, da. Nu. Deci, pra practic, noi ca să obținem ichveră, luăm forma asta de la mijloc da. și punem un umlaut plus terminația e. e. Da? La fel, da. care sunt cele trei forme ale verbului uh, haben? Ich habe, ich hätte, Nein, gehaben. nein, nein. Und haben, haben, hätte, gehaben. Nein. Hm? Haben, hätte. nein. Gehapt e corect, dar a doua nu e. Hate. Hate. Deci forma a doua înseamnă trecut simplu, eu aveam. Da. Și așa spui, e hate. Da. E hate no. da. Din asta, din eu aveam, îl obținem pe eu aș avea. Și ca să obținem eu aș avea, cum spui? Cum să zici, eu aș avea? I-hete. I-hete. Deci luăm forma asta, îi punem un num la od, da? Da. Sau... Ik aș mânca, eu aș avea. ik acht, nu? acht, je acht, Ich hätte gegessen. Ik je acht, Ik acht, Eu Ik je acht, je acht, je acht, je acht, je acht, je Ik je acht, de asta, să, să te uiți acolo, sub Da, nu, că mă uit, că mă da? Mă uit. Deci, întotdeauna poți să, să, să formezi uh, ăsta, conjunctivul ăsta, fie cu viurdă plus infinitivul, fie iei forma aia de la mijloc a verbului, îi pui un umlaut și după aia terminațiile, e, s, t, și așa mai departe. Ha. Da. Bun, hai să da, mai luăm. Am zis data trecută, dar nu -e Da, zis da, zis nu se face griji, cum că... mai spunem. Hai să mai luăm un verb. De exemplu, Common. C common înseamnă a veni, da? Cum spui eu aș veni? Common, am, prin e Common. Exact, dar cum spui eu aș veni? Inf. vede Common. Foarte bine. Sau, cealaltă formă? Um, chem. Chemte. Cheme. Cheme, exact. Cheme. Ich Deci, asta e forma de la mijloc. Da. Si lu asta-i punem un un la ce? Ok. Ich înseamnă eu aș veni. La fel cu ichvr de common. Hai să mai luăm un, un verb. Alege unul, ca pe care vrei tu. Gen. Gen, foarte bine. Eu aș merge, Geen. cum spui. Ichvr de gen. Exact, Order. Iing. Lipsește ceva. Ich ginge, ginge, exact. Aan hier nu we niet să we moeten zeggen. Dus ginge. Iginge. Als uh, we zouden mânca. ich. Essen. Ich. Nee, no. ich würde essen. Foarte bine. Order. Essen. As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. Și atunci ar fi ich ese Aha, da, da, da IHS, ese nu că așa se să spune, da, se pronunță. se pronunță la fel, se pronunță ca și eu mănânc la uh, prezent. Da. La prezent ar fi ich ese Ăsta de sus, să-l citește la fel, ich esse, dar înseamnă eu aș mânca. Da. Deci dacă vezi pe undeva, vie. Asta înseamnă, e. noi am mâncat. Noi am mâncat, ok. Pentru că asta, cum am scris aici, asta nu e o formă pe care să o vezi prea des și probabil că te și sperie când vezi așa cuvânt. Da. da? Când vezi, te gândești, ok, dăm terminația N la o parte și rămâne asta, Luăm laut aud și după aia poate îți, îți, îți rezonează cu ceva, îți sună cu ceva cu care fi obișnuit. De-aia trebuie să-ți fie foarte uh, reflex asta, as-un as, in, as, in, as in. A sola trebuie să-ți să uh, sune la ureche pentru că el se folosește după aia, în diverse construcții. Foarte multă lume preferă să spună vir würden essen, nu vir essen, cu A și S, și așa da. mai departe. Dar eu o... face parte din limba germană, adică nu e chiar o raritate. Da, eu nu l-am mai văzut niciodată asta. Să zic, Cred că As nu, nu, ți nu ți a sărit în ochi. Că el apare din Şi când în când. Și asta se poate. Da? Bun, da. Deci, așa zis, eu de, eu așa deci încă o dată. Dacă nu aș fi așa obosit, aș veni la tine. Wenn ich nicht so mir der wäre würde ich zu dir kommen. Oder? Nu. Ai da. spus corect. Oder? Nicht so Dar în loc de ich würde kommen, Ik kom Ach ja? ik niet zo Ah, excuse me, ik heb zo. Ik heb het zo. Ik heb het niet Ik heb het Ik heb het niet niet pe o hârtie și la mine nu apare Asta este foarte util, de exemplu, când vrei să scrii ceva repede și imediat ți le pune pe calculator, știi, face ca un fel de poză. Toate astea pe care le-am scris, astea rămân undeva, dar nu cred că-ți folosesc la mare lucru, că sunt niște ciorne. Dar rămân ca poză, ca tot, știi? Aha, Deci, no hai mală. Wen ich? ich? Așa. Weiter. Atunci ar fi COUNTEI um, Na, WUREDE ICH TO DIE COMMEN Voi zic să zic altfel um, Deci în loc de ICH WUREDE cu forma aia de la mijloc ICH KEME Exact ICH KEME TO Așa nu? Da Numai că e o mică problemă aici VENICH NICHT O so MIU Prima propoziție Da Asa? Cheme zu dir că e verbul cheme, nu? Și zu Da, da Pe primul loc Este această chestie Este okay. Cheme ich zu dir Cheme ich dia. Pentru da. că Ea nu e o propoție de capul ei Mai are ceva înainte Care ocupă prima poziție. Venul ăsta nu, dar ăla nu are treabă. Toată prima proporție Wenn ich nicht miu de wäre Wenn ich Geld habe, kaufe ich das Nu spui, wenn ich Geld habe, ich kaufe das Da, dar nu la aia mă refeream E corect Numai că Cum spui, dacă am bani, cumpăr asta Wenn ich Geld habe, kaufe ich das moment Wenn ich Geld habe Tu ai spus sus, ich kaufe das Da. Deci ar fi Kauf ich das. Kauf Nu ich Kauf das. Cum am scris eu? Am scris greșit. Mhm. Uh -huh. Și așa este și sus. Wenn ich omul de veră keme ich zu dir. Deci a doua propoziție, ich kauf das. Dacă o luăm separat, este așa. Ich kauf das. Da? da. Verbul este al doilea. Da. Dacă însă mai am și partea asta, dacă am bani, dacă am bani, ar fi aici, verbul ar fi al treilea. Da, beni habe. Exact, din acest motiv, Ih vine după caufă, pentru că verbul trebuie să se al doilea, iar primul loc este ocupat de altă propoziție. Da. Deci nu că e, e mai simplu decât pare Numai că explicația e complicată Deci cum spui? Eu am bani, da? Ich, nu eu am bani, eu, eu cumpăr asta ich kaufe das. O vezi aici asuboi, da? Da Verbul e al doilea Da. Dacă, mă, dacă spun înainte de propoziția asta Dacă am bani, eu cumpăr asta ich Geld habe în, Vine în, înainte de ich Da Și atunci verbul devine al treilea Cuvânt Primul e o propoziție, al doilea e ich, după aia e verbul. Da. Și ceea ce nu e voie în limba germană, verbul trebuie să fie al doilea. Așadar, ich trebuie să se ducă în spatele verbului, astfel încât ca verbul să rămână al do a doua unitate a propoziției. Am înțeles, deci practic tot timpul după ce am virgulă încep cu verbul. Încep cu verbul, pentru că înainte de virgulă ai prima, primul, prima unitate, chiar dacă e o propoziție, nu un cuvânt. Am înțeles, da, Vezi, da. acum să-ți mai deci... Deci după virgulă, tot verb Deci eu am, eu am învățat așa Cu, cu pătrățele Avem prima poziție oh, Stai, scuze Prima poziție Verb Și mai departe, da? Da E Dar prima poziție poate să fie Ich habe Sau poate să fie Wenig geld habe Ven să regne, dacă plou, eu cumpăr asta. Dacă plou, verb. Înțelegi? Și din, a, din acel motiv era uh, anterior. Uh, uh, dacă aș fi obosit, dacă nu aș fi obosit, aș veni la tine. Încă o spunea asta în românește. dacă nu aș fi obosit, aș veni la tine. Venichnich, somiu de vere. Zudich, uh -huh. cu comentarii. Exact. Sau în loc de view the common? Cheme ich zu dir. Exact. Cheme ich zu dir. Nu ich cheme zu dir. Da. Cheme ich zu dir. Cheme ich zu dir. Nu? Am înțeles. Deci, practic, totdeauna după virgulă înțeleg cu verb. Uh -huh. Nu există excepții. Nu există, pentru că aia e poziția a doua. Înainte de virgulă este poziția întâi. Bien. Genkijk eens of je het zo zegt. Ik kome zu dir, uh, uh, dir vierguler, ich kaufe das. Dus, als ik het zeg, ik kome zu dir, ik kome zu dir, vierguler, ich kaufe das. Aici, după cum vezi, deși urmează virgulă, nu urmează imediat verbul Deja ți-au amestecat no. în cap, probabil Din cauză că aceste două propoziții nu sunt relaționate între ele nu era, Aia la alta era cu cuvene, era dacă am bani fac asta Propozițiile okay. alea dacă am bani fac asta nu funcționează separat Deci nu poți să spui dacă am bani, punct E bun, da Este o propoziție secundară, deci ea trebuie întotdeauna însoțită de ceva. Da. Pe când astea pe care le-am enumerat eu aici sunt două propoziții principale. Ele funcționează și separat. Nu mă spun ce fac, și în al doilea spun ce Exact. Nu e o condiție, nu e dacă am bani. Dacă spuneam, dacă vin la tine cumpăr asta, atunci da. Venic studier comă, ca o das Pentru că aveam pe ven. Da, acum am înțeles. Acum am înțeles. Deci practic, dacă am în două propoziții au treabă cu una cu alta, îi verbalul 2. Exact, exact. Dacă e una secundară, știi? Astea nu sunt, sunt două propoziții principale, pentru că ele au sens și luate separat. Eu vin la tine, eu cumpăr asta, eu mănânc eu, bă când dacă am bani, nu funcționează separat. Întotdeauna trebuie să urmeze ceva. Am înțeles. În în propoziția înțeles? asta am putea să pun și punct. E exact, punct. Ich kaufe das, punct, da, da. și așa mai departe Înțelegi? Deci virgula asta nu e la fel ca virgula aia Din, wenn ich geld hätte Da, da m-am înțeles da. Good um, Și cum spui? El arată rău Er schaut schlecht aus Foarte bine Și el arată um, uh, Rău Ca și cum ar fi bolnav Er schaut schlecht aus So wie krank is. Uh, noch eenmaal, er schaut. Zo so schlecht aus. Ja. zo so schaut schlecht aus. Ja. Kashikum. Kashikum is so so de expressie vi... nu als ob. Als ob krank is. Nu Kashikum arfi bolnav. Als ob er. Cum spui, el ar ver. fi crank vera. Foarte bine. Crank vera. Ia? Ca o să-l știu. Așa o să-l cum Așa o să-l știu. o să-l știu. Așa Ca să cum ar fi bolnav. Da. Așa, așa, așa să Că ei au o casă de vacanță. Că ei ar avea o casă de vacanță. Unsere, mm -hmm. nu. Unsere freunde... Unsere freunde, cred că? Freunde, exact. Unsere freunde... Hat gesagt. Hat... Do? So? Da. Ei au spus, ja. Hat gesagt. Ca o casă de vacanță? Da. Ja k ar ave Dat... Er... Dat nu dat er. K-ei. Ihr. Dat een serienhaus... habe. ave Zo? So? Da. Si aici? Nu, dat nu een, Nu, aici eit. Ein, ihr, ein, re. Exact. Een serienhaus... Ar exact, avea. Dat ze hier een Ferienhaus hadden. Ok? Da. <laughs> Bun. Deci 11 de vrienden. Praktisch ei. Da. Sunt mai mulți. Da. Deci cum spui ei au spus? Ihr hat gezacht. Nu, ei, ei. Sie. Sie? Hat Sie haben, sie sie haben gesagt. <laughs> sie haben gesagt, mei mulți. Wir haben sie gesagt, haben. ihr, ja, hat habt gesagt, sie haben. Unsere Freunde haben gesagt. Prietenoștri au spus, sie haben. Nu. Ia? Ja, că ei Deci ihr înseamnă voi. Da. Oh. Tot le confund, nu știu cum să le învățești. Dar e simplu, Zi, ei. Ei ele, zi. La fel ca și ea. Dacă am pot în cap cu chestiile astea. Aștia trebuie, o să-mi le scriu undeva și o să-mi le țin în față. Să le văd tot timpul. Tot timpul, <laughs> deci am o problemă majoră cu chestia asta. Das zi weiter. Ein Ferienhaus. Hetten. Că, nu, că sunt mai mulți. Das zi ein Ferienhaus Heten. Zi Asta e terminația pentru plural, nu? Da. Sau ți se amestecă și terminațiile astea în cap? Puțin. Terminațiile nu atât de, de tare. Cât Când să le folosești? Da, mi se pare, deja, da, mi se pare deja destul de complicată chestia. Că sunt multe care le încurc în cap. Și nu na, nu. știu cum să le scot. Efectiv nu știu cum să fac. Um, uite, hai să luăm un, un verb Care crezi tu că e un verb pe care îl folosești des? Zain Nu, că zain e auxiliar Hai să luăm un altul Unul de mișcare, de ceva um, Mâncare, shriven. băutură Schreiben, foarte bine În primul rând trebuie să știi cele trei forme ale lui Schreiben, Schreiben și Schreiben Foarte bine Schreiben, Schreiben Și hai să trecem cu el prin diverse forme, deci dacă avem întâi și de toate prezent, o să scriu aici, da, prezent. Asta înseamnă da. eu scriu. Da, ich schreibe. Ich schreibe, tu, trece prin toate persoane, tu. Ich schreibe, du schreibst, Așa? Schreibt. schreibt, wir, wir schreiben, ja. ihr, ihr schreibt, ja. sie schreiben. Sie sch Schreie? Nu, zi schreie. Zi schreie. Voi, da. Uh, ei scriu. Și dumneavoastră scrieți? Zi schreie. Zi schreie, Da cu S mare, da? Da. Bun. Și eu am uh, scris? Ich habe geschrieben. Și toate persoanele, du? du? Du, du hast geschrieben. Nu, du hast geschrieben. Foarte bine ier hat geschrib geschriben Ia? Nu, dar tu vei ști noua bine. Ia yeah. hat geschriben, nu se mai termină în t. P ei, nu, pentru că asta e la prezent. La ă, trecut este haben plus geschriben. <fie> și geschriben ăla e la împlinit timp, la nu i-la împlinit, i-la e participiu îți spune. Ăsta este infinitiv schreiben. Da. Dar geschriben rămâne nemișcat. -ne Însă pe haben îl trecem prin terminațiile Dar astea de sus. Spatele. Am înțeles. Deci da. i habe geschrieben, du hast. Ich geschrieben, er hat geschrieben. Wir haben geschrieben. Yeah? Ia? Nu, ihr hat. Nein? Nu, no, ihr habt. Mm -mm. Nu. No. Si Nici? Deci gândește-te cum cum spui la verbul ăsta la prezent. Eu am. Ich habe. Mai departe du? Du hast. Ja. Er. er hat. Weiter wir. Wir haben. Ja. Sie haben. Ja, sie ja, hat. Ihr hat. Nein. Yeah. hat. Voi aveți. Voi aveți. Voi aveți. Nu. Voi. Ok, hai, hai o, o să scriu pe tot asta, pe hubă. Deci, practic, întotdeauna, când formezi prezentul, acum, când se întâmplă, la un verb îi dai pe N la o parte. Ok? Da. Și pui terminațiile astea de sus, din da. cerc. Le vezi? Da. Deci, Ich habe, respectă. Ich habe, du hast, er habe. Ja, wir. Wir haben. Ihr. Deci îl ai pe hab plus terminația asta. Ihr habt. Exact. Sie haben. Sie haben. De asta este ihr habt. Da. Și când îl întrebi pe colegii tăi, spui, habt ihr etwas für mich? Aveți ceva pentru mine? Da. Dacă îl întrebi pe șef, îi spui, haben Sie etwas für mich? Da. Dar colegi, spui haptir? Haptir, da. Da? așa. E. Bun. Și atunci să, să luăm încă o dată verbul schreiben la prezent. Ich. Deci o să scriu uite aici, schreiben. Deci dăm terminația N și rămâne schreib. Da. Și acum, eu scriu? Ich schreibe. Mm -hmm. Du schreibst. Ja. Ia. schreibst. Wir schreiben. Ihr. Schrijft. Schrijft, exact. Da. Sie schrijven. Sie schrijven. Bun. Eu am scris. Când spun eu am scris, îl avem verbul ăsta haben, care se cheamă auxiliar, da. plus geschrijven, care rămâne nemișcat. Da. Și atunci, I, ich habe. Ich habe geschrijven. Foarte bine. Du hast geschrijven. Ja. Er hat geschrijven. Wir. Wir haben geschrijven. Ja. Ihr. Habt Foarte bine. Sie haben Și dumneavoastră ați scris? Zahabăn Exact, e cuiesc mare. Zahabăn Asta e la trecut. Tot la trecut putem să folosim forma asta dintre ele. Schribe. Da. Asta e trecutul pentru scris, pentru cărți. Da. Da? Și atunci lu ăsta... Îi punem uh, uh, unele terminații. Deci, la persoana întâi și a treia nu avem, rămâne așa. Da. Deci, cum spui? Eu scriam? Ich schreibe, Ich schrieb. Mm -hmm. schrieb. Tu scriai? Du schribst. Exact. Er schreib. E Nein. Er schrib. Exact. Este la fel ca ăsta. Er șrib. Er schrib. Vier. We schrijven. exact Ier. er schrijft. exact și zi schrijven. zi schriben Oké? Okay? Da. Tot forma de trecutie. Is este exact ich habe geschrieben. Ich schrieb oder ich habe geschrieben. Da. Good. Dacă vrei să îți spui să dai un ordin, practic iei verbul Ja. de aici. Da. Îi dai pe n la o parte, rămâne schreib Și luă asta, după el îi pui un mal. Și spui mal Shraimal. <laughs> mal înseamnă scrie. Îi spui lui unul să scrie. Da? Da, Schrei mal Dacă nu pui mal, este foarte um, agresiv. Adică, de exemplu, de exemplu, în armată nu se pune mal. În armată spui shraim. Da. Adică e un ordin. Dar dacă vrei să-l. Înmoi puțin, întotdeauna pui mal, șrai mal, scrie, cook mal, uite-te, es uh, mal, mănâncă. Deci, practic, dai terminația N la o parte și rămâne rădăcina. Și asta se cheamă imperativ, când dai un, un ordin. Ia? Yeah? Am înțeles, da. Good. Deci, o să scriu aici, e hubbăgheștriven. Îl vezi, Da. Da s au amestecat verbele în cap? Că mai avem nu, un pic nu. din el. Adică până aici trebuie foarte clar de ce e așa. Da. Asta în românește se traduce, o să scriu și traducerea ca să se fie mai ușor. Eu am scris. scris da. Însă în românește mai avem o formă. Eu scriam. Da, scriam, dar o să le scriu invers ca să fie mai ușor. Uite, o să scriu așa. Eu scriu. Eu scriu acum. Da. Avem, eu scriam uh, în trecut. Deci, eu scriam când tu ai venit la mine, așa folosim. Eu scriam când m-am gândit la asta. Da. Deci, eu scriam când a intervenit o acțiune. Da. Avem însă, eu am scris și eu am scris când tu ai venit la mine. Asta înseamnă că eu terminasem de scris când tu ai venit la mine. Eu scriam, eu eram în timpul scrisului când tu ai venit la mine. Deci eu am scris, este și mai în urmă. Am înțeles. Înțelegi cum, cum vine? <laughs> da. Și mai Înțeleg. avem încă, încă o formă și anume eu scrisesem. Eu scrisesem. Asta înseamnă că eu terminasem de scris când tu ai venit la mine. Eu deja. Asta este cea mai îndepărtată chestie în timp. În românești se spune mai mult ca perfect. Înțelegi ordinea lor? Da, da Și când vrei să-i exprimi ceva care este foarte îndepărtat în timp Folosim eu scrisesem. E Noi avem aici Ihabă Gheșribă Sus, îl vezi? Da Asta înseamnă eu am scris Da O să fac o săgeată ca să-ți fie Însă dacă vreau să mă duc mai în trecut cu eu scrisesem. Putem să-l transformăm pe Ihabă Gheșribă în ăsta Habă Îl pun pe el la trecut. Și atunci avem Ihata Gheshriban. Înțelegi? Asta înseamnă și Ihabun la trecut. Adică avem două trecuturi, două, două trecuți. Și Ihata și Gheshriban. Da, o am înțeles. Deci Ihata Gheshriban este, s-a întâmplat înaintea lui habe Gheshriban care s-a întâmplat înaintea lui Shraibă Da Înțelegi cum zic? Da, da, acum chiar am înțeles -a. Acum nu-i nu neapărat Poți să spui întotdeauna Ihabeghe Shriban La orice înseamnă De acum 5 minute în urmă Poate să fie și anul trecut Ihabeghe Shriban Știi? Da, da. Exact, e scris e, Am scris, s-a întâmplat în trecut Numai că la un dat S-ar putea să vezi Ihabeghe Shriban La asta se referă Că s-a întâmplat undeva Înaintea unei alte acțiuni Care la rândul ei S-a terminat și aia Eu o scrisesem când tu ai venit la mine Tu ai venit la mine s-a terminat Și eu o scrisesem înainte de treaba asta E o chestie mai mult de stilistic Așa Înțelegi? Da, bun, am înțeles Acum știu care e sensul. Good E hatig e șribă Așa am fost mură Good Și ok Acum să ne ducem în sus În partea elălaltă Cum spui? Eu voi scrie 9 9 9 Mm. Ca să ții cum viitor, să găsesc o, o Avem um, verbul verdan. Verden. Verde. Ok. O. Oh. Verde. Verde. Asta înseamnă eu voi scrie. Vede Voi scrie. Ik würde is, ik zou Exact, ik würde inseemn, nu, ik würde inseemn, ik zou schrijven. Ik würde ja, ja. Ik würde esen. Da. Și cum spui, tu du. vei schrijven? Du werdest schrijven. Hm? Nein, du? Du werdest El va scrie. Nein. Der Schreiber. Er wird Schreiber. Wow. Asta pentru că verbul ăsta Verden este un verb special, nu se conjugă după regulă. Este ca fahren. Tu spui du first, nu du farest. Da. No. În Înțelegi cum zic? da. Ja. Er wird. Nu er wird, ya, ja? er wird schreiben. El va scrie. Și noi vom da. scrie. Wir werden -e schreiben. Foarte bine. Voi veți scrie. Iar e, acum eu după regulă, nu știu, e, e verde. Exact. E verde schreiben. Ich e verde schreiben. Și noi vom scrie? Voi. Ea. Nu noi, a, vir, a, a, ei, ei vor scrie. Zi Werden schrijven. Exact. Sie werden schrijven. Ei vor scrie. Deci asta e viitorul. Da. Cu verbul Werden, o să scriu aici, Werden plus infinitiv. Da? Și eu voi mânca, cum spui. Ich werde essen. No, heimel? Ich, ich werde essen. Exact. Ich werde essen. Și el va mânca... Er zal essen. Mm -hmm. hier nodig Nee, dat zijn Hij hier brengen. Hij zal dit brengen. Hij Bringen. Bringen. Er wird das hier Bringen. Hij zal dit hier bringen. Hij zal dit brengen. Hij Er wird brengen. Hij zal dit Hij zal er wird ein kaltes bier trinken. Exact. <laughs> er wird ein kaltes bier trinken. Ja? Gut. Asta este viitor. Verbul schreiben îl putem pune și la um, conjunctiv. Adică eu voi, eu, nu, eu aș scrie. Eu aș scrie. Ich werde schreiben. Noch einmal? Ich werde schreiben. Nein, asta înseamnă eu voi scrie. Eu aș schreiben. Ich würde schreiben. Ich würde schreiben. Tu vei scrie? Du würdest. Foarte bine. Scribe. El va scrie? Er wird schreiben. Nai? Er wird viết, șnai. Trebuie să fie cu viu, viu. scuze. Er würde. Er würde schreiben. Er würde, er, da? Er würde, er schreiber. würde mhm. Și noi am scrie. Wir würden schreiben. Foarte bine? Voi ați scrie? i vădet, foarte bine, Ihr schreiber. vădet scrie, și ei, vădă scrie, neai, nici Sie ei, ei, vădă exact, Vierde. Întotdeauna când este cu aș face ceva este cu viu, viu, Da? Ja? Oh, bun. Astea sunt uh, formele. Uh, Relativ dese, des întâlnit de ale lui Schreiber. Să poți să spui acum că scriu, că am scris, că voi scrie sau că aș scrie. Da. Înțelegi? De la asta mai avem încă un, un mic element și anume când ceva este scris. Dacă spui uh, scrisoarea este scrisă. Ca, ca să uh, uh, poți să ții minte asta, uh, aduți aminte de frigiderul este reparat. Da, pare. Foarte bine. Și scrisoarea este scrisă? The brief, cred că e der, nu? Der brief, ia. Der brief. 10 foarte bine. Geschrieben. geschrieben. Și eu voi scrie scrisoarea. Ich werde den brief schreiben. Ik werde den brief Foarte bine. Ai zis? Eu scriu scrisoarea. Eu voi scrie. Eu voi scrie scrisoarea. Da. da, e corect. Dacă spun eu scriu, ik schrijven den brief. Însă, ce voiam să reliefez aici, în prima variantă, în asta, da. der brief wird geschrieben. Wird asta nu are nicio treabă cu viitorul. Pentru că foarte mulți îl asociază pe, pe Verden cu viitorul. Ich werde schreiben, eu voi scrie. Dar derbrief, wird geschrieben, nu înseamnă nimic, nu-i nu nimic la viitor. Am înțeles, da, asta, asta eu am printre aceia care, la tot timpul, îl asociază, wird gemach. Wirt gemach înseamnă este făcut. Da, am înțeles. Și dacă spun eu voi face, cum zici? Ich werde machen. Exact, ich werde machen. Ich werde machen, eu voi face. Aber das wird gemacht. Asta este făcut. Da. Da? Ja? <laughs> Și cam astea sunt formele importante ale unui verb. Practic, orice verb să ajungi să îl treci prin aceste, aceste variante, da? Dacă... Hai să mai luăm unul fără să mai scrie, mai iau unul uh, rapid. Uh, nu știu. Deci asta a fost schreib Essen. Essen. Da? Ja? Deci... La prezent, cum spui, dacă eu mănânc acum? Ich esse. Toate persoanele. Ich esse, du? Ich esse, du ist. Yeah. Er essen. Nein, esse. nein, nein. Er ist. Nein. Er ist. Er ist. <laughs> er ist wir essen. Ihr ist. Nein. Ihr ja. ist pentru că la i la uh, voi nu uh, îi rămâne rădăcina plus t. Înțeles. I este est. voi mâncați. Da. Și zi esen. Zi esen, uh -huh. Și eu am mâncat? I. Ii de îmi vordei. Nu, nu, am mâncat. Stii, știi ghi -ghi ce ai spus? Tu ai spus i înseamnă eu am fost mâncat în sensul de canibale. Ich ich Eu am mâncat. <coughs> exact. Ich habe Și mai departe tu? Ghi -ghi uh -huh. Du hast gegessen. Uh -huh. Er hat gegessen. haben gegessen. Foarte bine. Zi am în ghegesem. Uh -huh. Și o altă formă de a spune, exprima trecutul. Um, cu forma aia de la mijloc. Da, cu asul Exact, as, esen. As, as și ghegesem. Ghegesem l-am folosit. Rămâne as. as. Uh -huh. Du Aste. Nai, du as est. Du asest. Du asest mm -hmm. er. Er as. Exact. Wir. Wir assen. Ja. ihr Asist. Nein. Ir est. Ist. Ast as. Ast. Ihr ast, sie assen. Asem, awesome. foarte bine. Mm -hmm. Și eu voi ik Ich würde essen. Noch einmal ik Ich würde eh, Nu. Eu voi mânca. Mm -hmm. Ik werde essen. Vater, ik werde essen. Weiter. Ja. Du wirst essen. Mm -hmm. Er wird essen. Exact. Wir. Wir. Wir werden essen. Mm -hmm. Ihr. Ihr werdet essen. Sie werden essen. Schio mm -hmm. Ik würde essen. Exact. Du würdest essen. Er würde essen Mhm mm sie na wir werden sie würden essen Ja ihr würdet essen genau sie würden essen Exact Și uh, asta este mâncată Das ist gegessen Nein frigiderul e reparat asta e mâncată Das fehlt gegessen Das wird gegessen Ia Asta e, salata e mâncată, supa e mâncată, în sensul ăsta. Sufera acțiunea de a fi mâncată. Da. Good. Fragan, băschiere? Nu, te-am întrebat tot timpul pentru că am fost acolo când...